Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Inna alhamdulillah Nahmanuhu wa nasda'inuhu wa nasdagfiruhu Wa na'umumillahi anfusina وَمِنْ سِيَأَتِهَا عَمَالِنَا مَيَّهِ اللَّهُ فَلَا أُضِلْ لَهُ وَمَيْ يُضْلِلُ فَلَا هَانِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نبي بعده. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا افتقوا الله حق تقاته ولا ترسن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلفكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رطيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامه والعافيه الله سبحانه وتعالى برفل من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Rahman Allama Al-Quran Khalaqa Al-Insan Ma'isara muslimin Tiga ayat Yang banyak Di antara kita yang menghafalnya Tiga ayat Permulaan dari Surat Ar-Rahman. Dari nama surat ini, Surat Ar-Rahman, Surat yang dimulai dengan menyebut nama Allah yang penyayang. Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ini ma'asyurah muslimin begitu indah. Sehingga Sering para Qari membacanya Dan kita pun yang bukan Qari Sekalipun sering Apabila kita memilih Bacaan-bacaan Para Qari Dia akan memilih surat-surat Yang indah dibaca Di antaranya yang sering dipilih adalah Surat Ar-Rahmati Indah Susunan katanya indah Ujung-ujung ayat juga indah Akan tetapi ma'asyur muslimin Hendaknya kita juga merenungi keindahan maknanya Pernahkah terlintas oleh kita? Ternyata surat ar-Rahman ini Bukan cuma indah dibaca tapi awalnya indah, pertengahannya indah dan akhirnya indah Dalam makna dan tadapurnya Perhatikan ma'asyarah muslimin Allah berfirman Ar-Rahman Allah yang maha penyayang Ar-Rahman salah satu nama daripada nama-nama Allah Ar-Rahman Allah yang maha penyayang Yang maha pengasih yang Maha menyayangi hamba-hambanya, mengkaruniakan nikmat dan rahmat kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah sebutkan pada ayat yang kedua di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah yaitu al qur'an. Allah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Di antara nikmat Allah Bahkan nikmat Allah yang paling besar setelah Allah memulai dengan menyebut namanya Ar-Rahman kemudian Allah sebutkan di antara bukti Rahmannya Allah yaitu Allah mengajarkan Al-Qur'an. Ini nikmat yang besar. Allah sebutkan nikmat tersebut kemudian barulah setelahnya Allah mengatakan khalaqal insa. Allah yang telah menciptakan manusia Para ahli tafsir mengatakan di dalam ayat ini Allah menyebutkan nikmat yang pertama dan yang utama yaitu nikmat Allah mengajarkan Al-Qur'an dan itu nikmat Allah sebutkan sebelum Allah menyebutkan nikmat penciptaan manusia menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini adalah nikmat yang tidak ada duanya. Allah sebutkan Al-Qur'an yang ada di hadapan kita nikmat dan Allah sebutkan dia nikmat yang pertama baru setelahnya Allah sebutkan nikmat penciptaan manusia. Ma'asyar muslimin, sering kita menjadikan Al-Qur'an hiasan pajangan di rumah kita agar orang masuk ke rumah kita tahu kita seorang muslim. Padahal sebenarnya nikmat Al-Qur'an tersebut dialah nikmat yang paling mahal dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitab pun anzalnahu ilayka mubarakan liyadabbara ayatihi." Kitab yang kami turunkan kepada engkau yang diberkahi agar mereka mendalami maknanya. Maka masyrel muslimin kurangnya kita membaca Al-Quran, kurangnya kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran tidak lain dan tidak bukan karena disebabkan kita tidak karena disebabkan kurangnya kita merasakan besarnya nikmat Al-Qur'an itu sendiri. Karena kita merasakan Al-Qur'an hanya sebatas bacaan saja. Hanya sebatas tulisan saja. Tidak merasakan bagaimana Allah mengingatkan setelah Allah menyebutkan namanya, kemudian Allah ingatkan bahwasanya nikmat Al-Qur'an lebih tinggi daripada nikmat penciptaan manusia. Maka hendaknya kita masyarah muslimin selalu berusaha untuk bisa mempelajari Al-Quran, menggalinya, mendalami, maknanya karena dia adalah nikmat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Allahul Musta'an, wala hawla, wala quwata illa dina. Baiklah, ma'asyur muslimin Kita kembali ke kajian tafsir kita. <tuh> Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah sampai ke Ayat yang ke-35 dari surat Al-Ma'idah Dan kita lanjutkan insyaAllah ayat berikutnya Yaitu ayat yang ke-36 dari surat Al-Ma'idah Silakan buka Al-Qur'annya ma'asyur Al muslimin dan saya kembali mengingatkan dan selalu mengingatkan Bahawasanya Dalam menuntut ilmu ini jangan setengah-setengah Kita telah mengorbankan waktu kita Kita telah menyampingkan kesibukan kita Kita dibutuhkan oleh keluarga kita Oleh saudara kita Kita kesampingkan itu semua untuk menuntut ilmu Tapi begitu kita, begitu kita menuntut ilmu kita setengah-setengah menuntut ilmu, berusaha, berjuang sungguh orang-orang yang saleh mereka menuntut ilmu agama ini lebih daripada mereka mengajar dunia bagaimana seorang kalau dia mengajar dunia, dia akan siapkan bekalnya dia siapkan segala yang dibutuhkannya, begitu juga kita dalam menuntut ilmu agama ini siapkan semuanya, alat tulis, apa yang bisa kita baca, apa yang kita bisa hafal apa yang kita bisa nanti murojaah kita ulangi begitu kita sampai di rumah Maka kaum ma muslimin ilmu lebih mahal daripada dunia. Maka hendaknya di saat kita menuntut ilmu ini kita bersungguh-sungguh dan mencurahkan segala perhatian kita, kemampuan kita dan semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjalanan kita menuju menuntut ilmu ini. Baiklah majlis muslimin kita lanjutkan ayat yang ke-36 dan ke-37 dari surat Al-Maidah.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 sesungguhnya orang-orang yang kafir. Lau anna lahum kalaulah seandainya mereka memiliki ma fil ardi jami'an apa-apa yang ada di atas permukaan bumi ini keseluruhannya. Wa mithlahu ma'ahu dan dia memiliki yang semisalnya pula bersamanya tadub bihi min adzab yawm alqiyamah untuk mereka mengepus dengannya akan azab hari kiamat ma tuqbil minhum maka tidak akan diterima dari mereka wa lahum alim dan bagi mereka azab yang pedih yuridu an yakhruju minan nar wa minha wa Adab bum mukim. Mereka ingin keluar daripada api neraka. Walaum bixarjina minha dan mereka tidak akan pernah keluar darinya. Walaum adab bum mukim dan bagi mereka azab yang kekal. Nasehat Muslimin. Ini terjemahan ayat secara perkata sebagaimana yang kita telah mendengarkannya bersama. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, telah berfirman. Innal ladhina kafaru. Sungguhnya orang-orang yang kafir. Orang-orang yang ingkar. Di saat mereka hidup di dunia ini mereka ingkar. Mereka tidak beriman kepada Allah. Law anna Ma fil ardi jami'an. Kalau seandainya mereka memiliki... Apa yang ada di atas permukaan bumi ini keseluruhannya. Wa mitlahu ma'ahu dan yang semisalnya bersamanya. Jadi kalau seandainya ada seseorang punya dunia ini keseluruhannya. Dari ujung timur sampai ke barat. Dia yang punya. Ditambah satu bumi lagi. Masya Allah ini kayanya luar biasa. Kalau seandainya penduduk dunia ini punya dia semuanya. Penduduk dunia. Kalau seandainya seluruh wanita di dunia ini punya dia semuanya. Kalau seandainya seluruh emas di atas dunia ini dia yang punya sendirian. Nah asyarakat muslimin. Kita kadang melihat ada seseorang yang kaya. Punya rumah besar. Punya tanah besar. Kita kadang melihatnya dengan Penglihatan takjub, Masya Allah. Besarnya rumah orang ini. Kayanya dia. Padahal cuma berapa. Seperberapa daripada dunia ini. Seperberapa. Nah. Allah berfirman kalau seandainya ada orang kafir. Kalau seandainya ada seseorang yang memiliki dunia ini. Ditambah satu dunia lagi. Ditambah. Satu dunia lagi. Lalu. Dua dunia tersebut. Dia pergunakan untuk menepus siksaan Allah pada hari kiamat. Ya Allah, ambil dua dunia ini dan selamatkan saya daripada siksaan hari kiamat. Apa kata Allah? Ma tuqu billa Allah tidak akan pernah menerima daripada mereka. Walahum 'adzabun alim dan bagi mereka azab yang pedih. Ma'asyar muslimin, lihat bagaimana penyesalan Manusia nanti di akhirat Bagaimana penyesalan orang-orang yang nanti Hidup di akhirat Melihat dirinya di dunia penuh dengan dosa Akan tetapi ma'asyur muslimin Perasaan menyesal tersebut adanya kapan Adanya nanti di akhirat Bukan di dunia jadi dia menyesal ya Allah kenapa di dunia saya tidak korbankan sebagian kecil daripada harta saya untuk saya taat kepada Allah. Maka pada hari tersebut mereka dipenuhi dengan kesedihan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-22 kata Allah, "Kulamma aradu ay minha min ghammin u'id fiha." dan setiap kali mereka hendak keluar darinya daripada kesedihan, maka Allah kembalikan dia kepadanya, ternyata ma'asyurul muslimin para ulama rahimahumullah terangkan, siksaan nanti di dalam hari kiamat, pada hari kiamat nantinya di dalam neraka, bukan cuma siksaan fisik tetapi juga siksaan jiwa, subhanallah setiap kali mereka ingin pedih keluar daripada siksaan jiwa tersebut, Allah kembalikan Allah kembalikan. Mereka menyesal kalau seandainya mereka dahulu punya dunia ini mereka akan tembus siksaan Allah. Tapi tidak akan pernah mereka bisa melakukannya selama-lamanya. Kesedihan. Siksaan jiwa mereka. Adapun siksaan dayatin, adapun siksaan fisik sebagaimana diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Bakalah mereka dibakar Di dalam api neraka Dan ternyata Ma'asyurah muslimin api neraka tersebut Nasallahu salam awal afiyah Tidak sama Seperti api dunia Tidak sama bagaimana Api di dunia kalau diletakkan Di tempat yang tertutup Kemudian ditutup Apa yang terjadi pada api tersebut Padam Dia akan mati berbeda dengan api akhirat alaihim narun muqsadah di atas mereka api yang ditutup jadi mereka berada di ruangan yang tertutup pengap apinya membakar mereka dan tatkala mereka dilemparkan dilemparkan oleh api tersebut oleh gejalak api tersebut di atas lalu mereka dipukul oleh malaikat Zabaniyah dari atas sehingga mereka terjatuh kembali ke bawah. Walahum adzabun muqim dan bagi mereka adab yang kekal. Sebagian para ulama, rahimahumullah, ada yang mengatakan bahwasanya ada siksaan di dalam neraka yang lebih dahsyat daripada api neraka itu sendiri. Ada siksaan di dalam neraka yang lebih dahsyat daripada api neraka itu sendiri. Apa dia? Kata para ulama, kekalnya mereka di dalam neraka itu lebih dahsyat daripada api neraka itu sendiri. Masyarakat muslimin kalau seandainya kita naudzubillah pergi ke kamar mandi jangan jauh-jauh ke -jauh. kamar mandi Begitu kita buang hajat, kita mau keluar ternyata pintunya terkunci. gimana rasa hati kita? Wah gelisah. Padahal kamar mandi lengkap semuanya, ada airnya. Gelisah kita. Kita ingin segera mengakhiri waktu-waktu kita di dalam tempat yang sempit tersebut. Dan itu pula yang dirasakan oleh penghuni neraka. Ingin segera mengakhiri hari-hari siksaan mereka yang ada dalam neraka tersebut akan tetapi, bagi mereka yang kekal di dalamnya mereka tidak akan pernah merasakan apa yang mereka cita-citakan tersebut. Mereka akan kekal di dalamnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i rahimahumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyo tabi'r rajul min ahli nar fa yaqulu ya bunna adam kayfa wajad tamad fiqulu shaghra majah fiqulu hal taftadi biqurab al-ardh dhahaba qala fiqulu na'am ya rab fiqulu kadhab laqad sa'altuka min dhalika fa taf'al fa bihi ila an-nar seorang lelaki daripada penghuni neraka akan didatangkan dan Allah bertanya kepadanya wah ya ada ingat Allah bertanya dengannya dengan sebutan wahai anak Adam agar dia sadar bahwasanya jabatan dia di dunia dulu telah dicopot, Allah enggak manggilnya wahai gubernur wahai pak wali kota wahai jutawan enggak wahai anak Adam kamu ini tidak lain, tidak bukan anak Adam dilahirkan dari air yang hina dan akan menjadi bangkai yang busung Bukan kau sadar, wahai oh anak Adam, bagaimana engkau dapatkan tempat pembaringanmu di neraka? Maka sang hamba tersebut menjawab, syurah meja, saya dapatkan tempat pembaringan yang jelek. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau mau kalau seandainya engkau pun memiliki bumi ini dari emas, apakah engkau mau menembus dengannya? Dia menjawab, naam ya, ya, saya mau ya Allah. Saya mau. Kalau seandainya dulu saya punya dunia, dan dunia saya terbuat dari emas, saya akan tembus azab hari ini dengannya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kedap, engkau dusta. Dulu saya di dunia, meminta lebih sedikit daripada itu. Tapi engkau tidak pernah mau melakukannya. Saya enggak minta emas sepenuh dunia kepadamu. Tidak. Saya cuma minta beberapa sedekah yang anka unfaqkan di jalanku. Saya cuma minta engkau rukuk dan sujud. Aku tidak minta musuh harga dunia yang terbuat dari emas, tidak. Tapi engkau tidak pernah melakukannya. Fa um fi'umar bihi kemudian dia diperintahkan lalu diseret ke dalam api neraka. Ma'asyar muslimin, ini bagi orang-orang yang menjual akhirat mereka Demi mendapatkan dunia. Bi'salid zalimina badala. Bi'salid zalimina badala. Sangat jelek sekali tukar-menukar yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Di dalam ayat lain yang dibacakan oleh imam kita tadi, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij, Yubassarunahum, Ya waddul mujrimu lau yiftadi min azabi yaumi idhim bibani' وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤيي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظة نزاعت للشوا تدع من أدبر وتولى mereka pada hari tersebut saling lihat melihat kemudian orang-orang yang berdosa ingin menebus azab pada hari kiamat tersebut Dengan anak mereka sendiri Masya Allah Seolah-olah penghuni neraka tersebut Akan berkata pada hari kiamat Ya Allah, ini anak saya Ambillah Ambil. Siksa dia, yang penting saya selamat Masya Allah Apakah Orang tua berkata demikian Pada hari kiamat tersebut Karena kasih sayang terhadap anaknya telah hilang Apakah disebabkan karena dia tidak sayang lagi kepada anaknya? Tidak! Kasih sayang sebagai orang tua masih, masih tetap ada pada hari kiamat nantinya akan tetapi kasih sayang tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dahsyatnya azab pada hari tersebut sehingga mereka mengatakan ini ambil anak saya sebagai tembusannya Ya waddul mujrimulawif tadi min a'adadi yaumi izin bibani wa sahibatihi wa akhi dan dia sanggup menepus dengan istrinya dan saudaranya, ovasi la cihill dan keluarga yang melindunginya di dunia. Woman filar di jami'an dan seluruh manusia yang ada di atas permukaan bumi ini. Engkau tak sekali kali tidak, sekali kali tidak. Sungguhnya siksaan neraka tersebut sangatlah dahsyat, nazar alishawa yang akan mengelupas kulit kepala, yang akan mengupaskan kulit kepala manusia. Demikian dahsyatnya azab dari kiamat tersebut akan tetapi manusia sering terpalingkan dengan indahan dunia. Sering sering manusia lebih silau daripada dunia daripada mereka melihat dahsyatnya azab tersebut. Asallahu taufiq wassajat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya ayat yang ke-37 Yeridun ayahruju min al-nar, ama hamu bixarjina minha, walhamu adabu muqim. Mereka ingin keluar daripada neraka, dan mereka tidak akan pernah keluar selama-lamanya, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Ya, Allah Subhanahu wa Taala berkata kepada orang-orang kafir nanti pada hari kiamat: "Faduqu falanazidakum illa adabu wahyuhun neraka. Rasakan adab." Pasakan azab. Dan kami tidak akan menambah bagimu kecuali hanya azab. Jadi bukannya setiap hari di neraka ma'asyurah muslimin. Coba bayangkan bapak-bapak sekalian. Hari pertama di neraka dahsyatnya azab seperti demikian. Dan tidaklah bertambah hari kecuali azabnya makin bertambah dahsyat. Tidak akan makin berkurang. Nah bagaimana dengan seseorang yang dia selama-lamanya di dalam neraka. Wala'iyahzubillah. Tiap hari makin bertambah, tiap hari makin bertambah, tiap hari makin bertambah. Hingga pantaskah manusia melupakan hari kiamat tersebut. Pantaskah manusia melupakan hari kiamat tersebut. Pantaskah manusia melupakan hari kiamat tersebut. Sehingga dia tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya Iyul ya Insan, Ma Gharraka Birabbikal Karim. Wahai oh, manusia, apa yang memperdaya kamu daripada Rab kamu yang maha pemurah? Apakah dunia yang telah memperdaya kamu sehingga kamu melupakan Rab kamu yang maha pemurah? Apa yang memperdaya kamu dari Rab kamu yang maha pemurah? Ini adalah suatu peringatan buat kita semua agar kita sadar bahawasanya perjalanan hidup kita di dunia ada akhirnya dan ada isatnya. Allahumma s.a.w. Kemudian ma'asyarah muslimin kita lanjutkan ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-38 Dan insyaAllah kita baca tiga ayat 39 Dan ayat yang ke-40 InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wassariqu wassariqatu faqta'u A'idiyahuma jaza'an bima kasaba' نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ذلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير Kemudian Allah beralih, berbicara mengenai dunia Mengenai perilaku manusia di dunia Kata Allah, wassariqu dan pencuri laki-laki Wassariqatu dan pencuri perempuan Fakatahu aidiyahuma maka potonglah tangan mereka berdua jaza ambi makasaba balasan atas apa yang telah mereka perbuat nakal minallah siksaan pelajaran dari Allah wAllahu azza wajallaah maha mulia dan maha bijaksana fman taba min ba'di dhulmihi wa aslah dan barang siapa yang bertaubat setelah kebalimannya. wa aslah dan dia melakukan kebaikan dan dia memperbaiki dirinya fa inna allaha yatubu alaihi maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya innallaha ghafurur rahim sesungguhnya Allah Maha pengasih sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha pengasih Alam ta'alam, apakah engkau tidak mengetahui? Annalaha, subuhnya Allah, lahu mulkus samawati wal ardh miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Yu'azhibu mayyasha, Allah ma'adab siapa yang dikehendakinya. Wa yaghfiru li mayyasha, Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ma'asyar muslimin, ini arti secara perkata dan insyaallah kita akan terangkan maknanya insyaallah taala. Allah berfirman was-sariqu was dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Biasanya Allah di dalam Al-Qur'an apabila menyebut mengenai suatu hukum Allah sebut cuma dengan mewakilkannya kepada laki-laki saja. Ya ayuhalladina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki. Secara bahasa, walaupun yang dimaksud termasuk juga para perempuan. Jadi jarang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan laki-laki dan perempuan berbarengan. Cukup diwakili dengan para laki-laki dan perempuan mengikut di sana. Tapi kenapa pada ayat ini Allah sebutkan kedua-duanya. Laki-laki pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Tentu di belakang semua ini ada hikmahnya. Ada makna yang dituju. Ada tafsir yang diinginkan. Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Maka potonglah tangan mereka. Para ahli tafsir rahimahumullah mengatakan di sini Allah menyebutkan laki-laki pertama perempuan yang kedua di dalam permasalahan mencuri. Tapi di dalam permasalahan berzina. Siapa yang disebutkan duluan? Perempuan. Allah berfirman Az-Zaniyatu wa-Zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi-acar jerdah. Penzina laki-perempuan Dan penzina laki-laki Cambuk mereka berdua 100 cambukan Kenapa Di dalam permasalahan mencuri Laki-laki dahuluan disebutkan Di dalam permasalahan berzina Perempuan dahuluan yang disebutkan Kata para ahlu tafsir Allahu ta'ala a'lam Di antara makna yang terkandung di dalamnya Karena di dalam permasalahan Curi-mencuri laki-laki lebih berani ketimbang perempuan laki-laki lebih berani mencuri ketimbang perempuan apakah berarti perempuan jarang mencuri? belum tentu tapi yang jelas perempuan apabila dia mencuri mainnya di belakang suaminya yang disuruh korupsi perempuan mainnya di mana? Di belakang, laki-laki lebih berani. Berbeda halnya dengan permasalahan zina. Zina, Allah sebutkan perempuan dahuluan, baru laki-laki yang kedua. Apa maknanya? Apa kandungan hikmahnya? Di antaranya Allah Ta'ala alam, perzinahan bagi seorang perempuan itu lebih nista dibandingkan perzinaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki jadi perempuan yang jatuh dalam berzinah itu lebih hina dibandingkan laki-laki merusak nasabnya merusak kehormatan dirinya dan keluarganya dan mengel bisa mengelabui apa yang ada dalam rahimnya sehingga seorang wanita yang telah menikah berzinah dikhawatirkan lahir anak dari pasangan zinanya, dan orang akan menduga anak tersebut adalah berasal dari Suaminya padahal tidak. Makanya perzinan daripada perempuan itu lebih hina ketimbang para laki-laki. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Wasariq wasariqatu faqta'u a'idiyahuma. Maka potonglah tangan mereka berdua. Dalam kiraat ibnu Mas'ud, dalam kiraat tersebut syahadah, terdapat lafaz faqta'u a'imanahuma. Maka potonglah tangan mereka berdua. Walaupun kiraat tersebut syahadah, akan terdapat hadis dari Rasulullah SAW, dan prakteknya bahwasanya tangan yang pertama kali dipotong di saat mencuri tangan kanan atau tangan kiri tangan kanan tangan kanan yang dipotong dan tangan secara bahasa saya berbicara bahasa Arab ia ia itu apabila dikatakan tangan maka yang dimaksud adalah telapak tangan sampai pergelangan sampai pergelangan. Makanya di saat Allah berbicara mengenai wudu, apa kata Allah? Faksilu aidiyakum ilal marafik. Maka basuhlah tangan kamu agar tidak difahami. Cuma basuh sampai ke tergelangan. Maka Allah tambah keterangan ilal marafik sampai ke siku. Karena kalau sambil tidak ada tambahan sampai ke siku, maka yang diperintahkan basuh cuma tangan saja, tangan saja. Akan di dalam ayat ini Allah menyebutkan tangan saja, maka yang dipotong adalah tangan, itu telapak tangan sampai ke pergelangannya. Maka seorang yang mencuri, maka potonglah tangannya yaitu tangan kanannya sampai ke mana? Sampai ke pergelangan tersebut. Nashrun muslimin wal muslimat wa rahimakumullah. Di sini timbul suatu pertanyaan Apakah setiap pencuri tersebut Harus dipotong tangannya Walaupun dia cuma mencuri sendal di masjid Mencuri ayam Haruskah dipotong tangannya Jawabnya tunggu dulu Tunggu dulu Sebagaimana zakat ada nisotnya Maka Mencuri juga ada ada nisabnya. Ada nisabnya. Nah, orang-orang kafir yang tidak faham dengan Islam, begitu dia sampai kepadanya bahasan Islam menghukum seorang pencuri potong tangan, langsung kebayang oleh otaknya, oh Islam kejam. Masa pun curi potong tangan, curi ayam potong tangan, curi sendal potong tangan. Tunggu dulu, bukan seperti itu Islam. Ada nisabnya. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat dalam nisab tersebut. Ada beberapa pendapat para ulama rahimahumullah dan yang rajih yakni adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan dia adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda "Taqta'u yadus sariq fi rub'i dinarin fa dipotong tangannya seorang pencuri apabila dia mencuri seperempat dinar atau lebih berapa? seperempat seperempat dinar seperempat dinar tersebut Allah Ta'ala alam ada sebagian para muasirin merupiahkannya itu kurang lebih 2 juta setengah kalau saya tidak salah Kurang lebih 2 juta setengah Baru dipotong tangannya Jadi bukan bukan asal mencuri saja Dan mencuri itu sendiri Ada syarat-syaratnya Ini sebenarnya permasalahan syikhi ya Masalah fikih bukan masalah tafsir Tapi tidak mengapa kita menyinggungnya sedikit Bahwasanya mencuri Ada syaratnya Kapan baru pencurinya dipotong tangannya Syarat yang pertama yaitu barang yang dicuri tersebut berada di dalam tempat penyimpanan. Al-Hurus namanya. Dan itu dikembalikan kepada kebiasaan setempat dan waktu itu setempat. Jadi kalau seandainya barang tersebut disimpan di suatu tempat, Dicuri, maka baru jatuh hukum pada diri pencuri tersebut Tapi kalau barangnya tergeletak di tengah jalan Seorang naik motor, jatuh uangnya Diambil oleh seseorang, apakah yang mengambil tersebut bisa dikatakan pencuri? Tidak, karena barang tersebut bukan disimpan Disimpan pada tempat yang ma'ruf Kemudian syarat yang kedua Pencurian tersebut telah sampai kepada nisabnya Benda yang dicuri telah sampai kepada nisotnya Sebagaimana saya katakan tadi Iaitu berapa? Seperempat dirham atau eh, Seperempat dinar atau tiga dirham Seperempat dinar Syarat yang ketiga Iaitu tidak ada syubhat Tidak ada kesamar-samaran Jadi kalau seandainya seseorang Ketemu dompet di masjid Kemudian ada seorang lain mengambil dompet tersebut. Menduga ini dompet adalah milik saya. Mirip kok dompetnya diambil. Ternyata dompet tersebut bukan milik dia. Apakah dia bisa dihukum mencuri? Tunggu dulu. Karena dia ada syubhat, Ada kesamar-samarannya. Ini diantara beberapa syarat di dalam mencuri. Dan Islam telah mengatur dengan adil. Dengan indah. Sehingga tidak bisa seseorang mempermainkan hukum Allah Subhanahu SWT. Wallahu azizun hakim Dan Allah maha bijaksana Dan Allah maha mulia dan bijaksana Wallahu azizun hakim Allah maha mulia dan maha bijaksana Di dalam ayat ini ma'asyur muslimin Allah memulai dengan kata-kata pencuri potong tangan Di akhir ayat kata Allah Allah maha mulia dan maha bijaksana Terdapat keserasian makna antara awal ayat dengan akhir ayat karena, karena mulianya Allah Dan karena bijaksananya Allah Maka Allah menghukum pencuri Sehingga orang yang belajar bahasa Arab Dia akan segera mendangkap ada kesalahan Apabila seseorang membaca Al-Quran Dan dia salah dalam baca Al-Quran tersebut Sebagaimana pernah terjadi pada Al Imam Al-Asma'i seorang imam ahli bahasa dia baca Quran baca ayat ini was sariq was sariqatu jaza'an bima kasaba nakalan minallah wallahu gafurur rahim di akhir ayat kata beliau dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang datang orang Arab badui Arab Dusun ulangi lagi kayaknya aneh ada yang aneh ulangi lagi di ulangnya ki wallahu gafurur rahim enggak salah kamu enggak enggak mungkin ujung ayat ini enggak mungkin Dibuka oleh Imam Al-Asma'i, wah oh iya salah. Yang betul, Wallahu Azizun Hakim. Nah, itu baru dia. Kata Imam Al-Asma'i, wahai badui, orang Arab dusun, kamu hafal ya ayat ini? Hmm. Enggak, saya enggak hafal. Loh, terus dari mana kamu tahu saya salah? Iya, karena ada kerancuan dalam, dalam maknanya, Masya Allah. Makanya ma'asyurul muslimin saya katakan, sering saya sampaikan, bahawa saya cuma di negeri kita ini kalau ada para mumbalik, para khatib nyebut ayat, kemudian harus dia sebutkan, ini surat A, ayat sekian, itu cuma di negeri kita kalau di negeri Arab tidak perlu, seorang khatib apabila dia ngomong bahasa dia orang tahu, apabila dia nyebut ayat, orang langsung tahu, ini Al-Quran tidak ya, mungkin bahasa manusia jadi tidak perlu lagi harus repot-repot nyebutin ini ayat Al-Quran, ini Al-Quran surat sekian ayat sekian enggak perlu karena manusia sudah segera menanggapi ini adalah bahasa Allah dan ini adalah bahasa makhluk subhanallah Kemudian ada firman faman min ba'di wa aslih fa inna Allah yatubu alayhi inna dan barang siapa yang bertaubat setelah dia melakukan kedzaliman dan memperbaiki maka sungguh Allah menerima taubatnya dan Allah Maha pengampun lagi Maha pengayang alam ta'lam ta anna Allah lahu mulku samawati wal ardh dia azab men yang syak dan mengampunkan yang syak. Wallahu ala kulli syaiin qadir. Apak engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah mengadab siapa yang dikehendakinya dan Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Pada akhir ayat ini Allah ceritakan Allah pemilik langit dan bumi. Agar manusia sadar Puasanya yang menciptakan langit dan bumi ini, yang punya langit dan bumi ini lebih tahu mengenai hukuman yang layak bagi seorang pencuri. Agar manusia sadar dan tidak mengatakan hukum Allah tidak adil, hukum Allah kejam, tidak. Allah ingatkan, langit dan bumi Allah yang punya dan Allah yang lebih tahu segala-galanya. Makanya Allah menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri karena Allah lebih tahu itu yang terbaik dan itu yang paling cocok agar manusia tidak berbangga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam beberapa ayat ini Maashirul Muslimin kita mengambil beberapa faidah atau beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, mencuri merupakan salah satu dosa besar. Ayat ini menyebutkan hukum dan menyebutkan siksaan menunjukkan dia adalah dosa besar. Jadi jangan kita menduga mencuri itu adalah dosa dosa kecil. Dosa kecil. Saya mengingatkan kita kembali kepada kisah seorang imam Abdullah Ibnul Mubarak Alhamdulillah Ibnul Mubarak Di suatu majlis Beliau meminjam Pena punya temannya Pena Selesai majlis tersebut Lupa kembali ini Beliau berangkat Dari Syam ke Khurasan Sesampai di Khurasan Beliau baru sadar Astaghfirullah Ini Pena punya teman saya ke kebawa Syam Khurasan masyaallah jauh sekali bapak-bapak dari Aceh ke Jawa Tengah kurang lebih pakai unta Baru ingat astagfirullah balik lagi beliau ke Syam cuma untuk satu keperluan apa mengembalikan pena tersebut ini mereka seperti itunya mereka berjuang meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dengan kita Masyaallah, beliau tidak tahu. Bisa jadi amalan ibadah yang beliau lakukan selama ini akan hancur disebabkan pena tersebut. Disebabkan karena satu pena haram tersebut. Beliau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya beliau menempuh perjalanan yang jauh luar biasa demi bisa menyelamatkan diri mereka daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita sadari, Mashur Musthni. Di antara akibat dahsyat daripada mencuri tersebut, iaitu tidak terkabulnya doa. Tidak terkabulnya doa. Karena di antara syarat terkabulnya doa adalah seseorang makan dari makanan yang halal, minum dari minuman yang halal, pakaian yang halal dan seluruhnya halal. Kalau seandainya doa tidak terkabul, tidak ada doa dikabulkan oleh Allah, apalah nilai seorang muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya seorang yang lemah adalah seorang yang lemah berdoa. Nah, kalau seandainya dirinya sudah lemah berdoa dan doanya tidak dikabulkan lagi oleh Allah, apa nilai seorang hamba itu apa? Apa nilainya dirinya? Tidak ada. Kekuatan seorang Muslim ada pada doanya. Bahkan perdulinya Allah dengan seorang Muslim karena doanya. Allah berfirman, "Kul ma'ya'ba ubikum Rabbi, laula jua aku katakan. Robku Allah tidak akan peduli kepadamu, tidak akan peduli kepadamu. Kalaulah bukan karena doa. <coughs> doa kita yang kita pancarkan kepada Allah itulah yang membuat Allah peduli dengan kita. <coughs> bukan karena amalan kita. Amalan kita sedikit, dosa kita banyak. Doa yang kita bisa mampu serta capkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya doa tersebut sudah sedemikian parah kondisinya tidak lagi diterima oleh Allah, tidak lagi didengar oleh Allah. Kenapa? Karena makanan yang haram, karena mencuri. Maka fa yustajabulah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah yang kedua, Sebelum kita menyebutkan faedah yang kedua, yaitu ayat ini berkaitan dengan kisah seorang wanita dari bani Makhzum mencuri di zaman Rasulullah SAW setelah penaklukan kota Mekah. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan kisahnya masyhur. Seorang wanita mencuri. Di zaman Rasulullah SAW dan ingat mencurinya wanita ini bukan lihat barang diambil tidak, tapi beliau meminjam suatu barang kemudian diapa?in diingkari. Oh saya enggak ada pinjam kok. Yang seperti ini dihukum mencuri. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk memotong tangan wanita tersebut dan beliau ternyata adalah seorang bangsawan. Akhirnya, kaumnya, kabilahnya, rame ramai bermusyawarah. Gimana caranya agar tangan wanita kita ini tidak dipotong? Akhirnya mereka mendatangi Usamah bin Zaid bin Harithah. Bapaknya beliau adalah mantan budaknya Rasulullah SAW. Dan beliau sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Minta Usamah ini mendatangi Rasulullah. Minta kepada Rasulullah, Ya Allah maafkan saja wanita tersebut jangan potong tangannya. Akhirnya Usamah datang kepada Rasulullah mengajukan permohonan mereka dan Rasulullah marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka. Beliau naik ke atas mimbar dan beliau bersabda, "Sungguhnya yang telah membinasakan umat-umat terdahulu yaitu apabila para pembesarnya mencuri maka tangannya tidak dipotong, tapi apabila orang-orang kecilnya yang mencuri maka tangannya dipotong. Apabila yang melakukan kesalahan para pejabat dimaafkan." Tapi yang melakukan kesalahan orang-orang kecil maka dihukum. Inilah penyebab kehancuran orang-orang yang telah terdahulu. Akhirnya dipotonglah tangan wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut, tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau menjadi wanita yang salihah setelahnya dan kemudian beliau menikah dan kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala'anha sayalah orang yang yang pernah mengangkat hajatnya menemui Rasulullah SAW Ringkas cerita bahwasanya wanita juga mencuri. Di sini kita mengambil satu faedah bahwasanya perhatikan yang dicuri oleh wanita tersebut adalah perhiasan. Bahwasanya biasanya wanita tersebut mencuri karena perhiasan. Karena perhiasan dan memang wanita condong kepada perhiasan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-18, awamay yunashshaful hilyati wa huwa fil khisami ghair mubin. Dan apakah seorang wanita yang diciptakan yang tumbuh besar di tengah perhiasan dan dia tidak jelas dalam permusuhan. Ayat ini bercerita mengenai orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya para malaikat adalah putri-putrinya Allah kemudian Allah membantah apakah pantas Allah memiliki seorang putri seorang wanita yang dia dibesarkan di tengah perhiasan ya, wanita tersebut fitralnya suka bersolek, suka berdandan suka memakai perhiasan condong kepada perhiasan dan tidak kalah, tidak jarang pula wanita tersebut sampai mencuri untuk mendapatkan Perhiasan, sampai mencuri Untuk mendapatkan perhiasan, maka jangan heran Kalau seandainya kita membaca Surat kabar atau kita mendengar berita Ada wanita mencuri emas Mencuri kalung, mencuri cincin. Allah telah terangkan dengan Al-Quran Allah telah terangkan dengan Al-Quran Kemudian faidah yang ketiga Yaitu syariat Allah bagi orang yang Mencuri, yaitu dipotong tangannya Dipotong tangannya Kemudian bagaimana Kalau seandainya dia mencuri lagi apa yang dipotong? Kakinya, yaitu dipotong kaki kiri. Kemudian kalau seandainya dia mencuri lagi, maka dipotong tangan kirinya. Kemudian kalau seandainya dia udah habis tangannya, tangan udah habis satu, kaki satu, curi lagi habis tangannya dua. Apakah dipotong kaki kanannya yang terakhir? Di sini ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dipotong tangan kaki kanannya. Yang terakhir kali sehingga enggak ada dua tangan enggak ada dua kaki dan ada yang mengatakan di penjara sampai dia meninggal dunia. Allahu taala ala walad. Wa Kemudian <tuh> faidah yang terakhir sungguhnya pencipta langit dan bumi lebih mengetahui maslahat makhluk-makhluknya. Dan ini adalah imannya seorang mukmin kepada Allah, wajib dia meyakini bahwasanya pencipta langit dan bumi lebih mengetahui apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Agar kita menerima ketetapan Allah. Seorang wanita jangan mengatakan ya Allah jilbab itu panas, makanya saya enggak kuat, makanya saya enggak berjilbab. Tidak Allah yang lebih tahu. Allah syariatkan jilbab karena di sanalah maslahat yang besar. Mungkin kita yang belum sadar, mungkin kita yang belum tahu. Ya Allah, berat salat lima waktu ini. Tidak, itu yang terbaik. Itu yang maslahat yang paling besar bagi kita. Mungkin kita belum tahu. Nah, ketidaktahuan kita jangan sampai menghalangi kita untuk tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yakinilah bosanya apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terbaik buat hamba-hambanya Allah telah menciptakan langit dan bumi Allah telah menciptakan seluruh manusia dan Allah mengatakan sangat penyayang terhadap hamba-hambanya mana mungkin Allah yang maha penyayang menetapkan syariat yang memberatkan gak mungkin mana mungkin Allah yang maha penyayang menetapkan suatu syariat untuk mencelakakan gak mungkin Allah berhormat dalam Al-Quran ma'anzalna alaikal Qur'ana kita syukur Allah tidak menurunkan kepada engkau Al-Quran agar engkau celaka. Enggak. Allah menurunkan Al-Quran agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bermohon dengan nama-nama dan sifatnya yang mulia agar menuntun kita semua di dalam ketaatan kepadanya sampai kita bertemu dengannya. Inna huwaladzaliqah walqadiru alaih. Sallallahu ala Nabi Nabi Muhammad. Subhanakallah. Alhamdulillah. an <türEN> la ilaha illa Ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته